Bueno, ba, endaiako intzura e, industriagunean aurkitzen gara, autoport inguru honetan, eta gaurkoan ba, proiektu berri bat e, bueno, martxan abiatu da, endaian, honi buruz hitz egiteko ba, ikerreli izalde dugu, gurean kexo iker. Ba, jarratxerde hol? Bueno, zuek hautezkundetan aipatzen zenuten, ekonomia sozial eta bueno, eta elkartasunaren aldeko ekonomia sozial horren alde egingo zenutela, zentzu horretan gorko, ba, gaur aurkeztu den hemen, eh, intzuren orkestuen proiektua bide horretatik eh, joaten da ez da, kogorkin eh, gunea ireki da, pixka bat azaldu, zer da? Ze bai, beraz, bon, proiektu hau eh, kokatu bar da, proiektu orokorrago batean, eh, garaian ere aipatzen genuen sustengu ekonomiko eta sozialerako eh, ba, zentro bat ereikitzen ereikitzea nahi ginuela, eh, zentro hori Momentuz esango uh, nuke audela bere lehen uh, lehen uh, islada, uh, nun uh, lan partekatuaren uh, uh, egiteko ba, ba, endaiako herriko etxeak elkarte batekin hitzarmen uh, bat duen eta uh, ba, metroko uh, uh, bulejo bat uh, utzi zituen horretarako. Orduan, hori zer den dira edo proiektuak garatzen edo edo asten ari diren hainbat hainbat lagunei eskintzen zaien leku bat horren ba, horren garatzeko. Eta garapen horretan importantea dena da hor ba, dauden e, proiektu eramaile oien artean sinergiak lotzea e, eta sinergia ohien bidez eta baita ere bakotzaren esperentzia besteari, besteari ematearena. Eh, proiektu hau, eh, kutsu eh, biziki eh, eh, gizakia du, esango nuke, eh, pertsonak daude eh, proiektuaren erdian. Eh, eta beraiek dute proiektu hau eh, garatuko. Gaur urratz txiki bat ematen dugu, baina guk nahi genuke eh, proiektu ontarik, eh, ba, ba zerbait eh, handiago batetarat eh, joitearena. Bueno, hai patos son Direla e Coste de Gob, os onge atondua dago lahoi locala. El karte, bueno, hor esberrinak ikusi ditu o, proiektu esberrinak gutxi gorabera momentu honetan zeba proiektu daude o partekatzen lekua. Momentu honetan okerrezmanaiz eh, ama bi bat proiektu daude, jakinik eh, orendik ere publizitate gutxi gutxi egin dela, beraz, publicidad egin gabe duela jabete bat atea kireki ditu eh, coworking uh, espazio honek, uh, nik esango nuke, askifite, uh, ba, hori gainditua izanen dela, jakinik, badela, bon, proiektu eramaile edo deia haien uh, enpresa montatuten duten, edo haien aktivitatea sortu dutenei eh, irikia dela uh, gune hau, baina baita ere bestelako aktivitate batzuk uh, eskeneak izanen dira, izan eskuntzaren inguruan, izan uh, logizialen, logizialen logizialen, logizial libren uh, inguruan, eta abar luze bat, bada ere Uh, ba, geroan fab uh, fabLA uh, baten plantan e sartzea FaLA da be, uh, leku bat nun uh, proiektu bat uh, duzularik posibili izanen duzula prototibo baten uh, egitea eta bar uh, eta bar bat. Beraz bo, gaur urra txiki ontarik abiaturik nahi dugu uh, ba, zonade eta hendaiaren uh, ekonomia esango nuke uh, ba, berriz, uh, berriz beste bultzata bat eman eta honetan Endaiako herriko etxea irigunearekin batera egolapurriko irigunearekin batera lanean di hartu. Ba, gustia horrekin galditzen gara eta ba, proiektua noski gartutik, eh, jarri utuko dugu. Esker milaiker. Bai, mi esker zuei.